У двох цих фразах обидво іменники передають закінчений наслідок будівельного процесу, що відповідає російським словам «зданіє строєнє». Проте іменник «будова» може означати ще й процес будування. «Ми росли на колгоспному полі, на будовах, у трудіїв бою, дорожко». Структуру «будова тіла», «будова речення» і конструкцію «будова машини». Є ще іменник «побудова», що означає «закінчення процесу». Іноді його помилково вживають замість слова «будова», коли мовиться про структуру «побудова тіла». Цього не слід допускати. Вид, на виду, на видноті, вигляд, краєвид. Багато трапляється помилок із словами «вид» і «вигляд». Їх ставлять одне замість одного, або користуються ними там, де треба вживати інших висловів. Пишуть, наприклад, «Цього року у нас добрі види на врожай». Краще було б у нас добрі сподіванки, перспективи на врожай. Іменник «вид» означає насамперед «лице». На її виду ще й досі було знати сліди давньої краси, Нечуй чуй Левицький. Поганому виду нема стиду, номис. Цей іменник може бути і синонімом слова «зір». Видам видати, слихом слихати, Шевченко. Російський вислів «бить на виду» по-українському, звичайно, передається «бути на видноті», перед очима «на оці». На стіні на видноті висів Канчук Трійчатка Ільченко. Однак під впливом діалекту, де трапляється вислів на виду в розумінні на видноті перед очима, чуємо в сучасній популярній пісні Машкіна Вся краса твоя чудова у мене на виду. Розуміється, це як і взагалі діалектизми не варт поширювати в літературній мові якщо на те нема особливої художньої потреби – передати колорит місцевої говірки, лишити пряму мову персонажа твору тощо. Неприродно звучить по-українському фраза «У вигляді кари йому наказано переписати весь твір». Відповідно до російського вислову «в віді наказання» по-українському буде «за кару». «Кілька годин просидів за кару». Ковалів. Так само російському «в віді голубя», «в віді подарка» або «в віді опита» по-українському відповідає «подібний до голуба», «як голуб», «як подарунок» або «як спроба», «на спробу», «за спробу». Такого ж гатунку фраза «він зробив це для вигляду» замість «про око», «про людське око», «про людські очі». «Для годиця!» «Щовечора збиралися до школи про людські очі, ніби на співанку, головко!» «Бачене сердиця гнівається для годиця, стельмах!» Замість вислову «зробити», «робити вигляд», який часто бачимо на письмі і чуємо в розмові, краще сказати «удати», «удавати». «Не удавай, немов не розумієш, Леся Українка!» Замість такого ж хибного і вигляду не показав, що йому соромно, треба і в знаки, навзнаки знаку не давав, не подавав. Проте Орися і знаку не подала, Головко. Відповідниками російського слова «від» у розумінні пейзаж, ландшафт, в українській мові є «краєвид». Вийшла в поле і стала, задивившись удалечінь, на чудовий краєвид Коцюбинський. Або вигляд, ой, що за чудові вигляди тут у вас, і на річку, і за річку, Нечуй Левицький. Українськими відповідниками до російського «від», у розумінні «сорт», «варіант» будуть «різновид», «гатунок», «рід», «сорт», «категорія». На основі безпосереднього звернення до традицій народного мистецтва виробляється і утверджується новий жанровий різновид – декоративний естамп – образотворче мистецтво.